38 a 38. Pentru Harul miezului de jar al credinței în crucea rugăciunii, aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul de jar al credinței în crucea rugăciunii noastre așezat, de aceea ca tămâia, îngerii tăi la cer cu ea s a înălțat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul de jar al credinței în crucea rugăciunii noastre așezat, și ea ca o sabie îndoiala din suflet ne-a tăiat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul de al credinței în crucea rugăciunii noastre a așezat, și ea ca o sabie via, a alungat și râvna această sfântă cu fapte de lumină ne îmbrăcat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul de al credinței în crucea rugăciunii noastre a așezat, și cu toiagul răbdării ne-a înarmat, iar cu el biruința în necazuri și lovituri am câștigat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul de al credinței în crucea rugăciunii noastre a așezat și în chilia inimii noastre când a intrat mormântul trupului nostru în scară la ceră de transformă. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul de al credinței în crucea rugăciunii noastre așezat, de aceea cu ochii conștiinței, înaintea noastră pe scară, pe Fiul l-am văzut și l-am urmat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl nostru, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă miezul deja al credinței în crucea rugăciunii noastre așezat, și lacrimile, nădejdei, sufletul nostru de păcate l-a spălat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și smuțumim, fiindcă miezul deja al credinței în crucea rugăciunii noastre a așezat de aceea zdrobirea răzbailor, lumina minții, hrana sufletului, ea a lucrat. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și smuțumim, fiindcă miezul deja al credinței în crucea rugăciunii noastre a așezat și ea trecerea prin ispite, aducerea darurilor duhovnicești, bucuria împlinirilor ne-a dat. Aleluia slavă ție, Tatăl nostru, te iubim și îți mulțumim, fiindcă miezul deja al credinței în crucea rugăciunilor noastre așezat și prin ea descoperirea celor viitoare, adunarea bogăților sufletești, semnul slavei tale în oglinda conștiinței ni s-au arătat.